Și acum să însoțim și noi pe Hristos și să trăim suferințele Lui în aceste zile pline de tristețe și durere. Să mergem pe urma pașilor Lui, să vedem și să auzim cu urechile noastre cele ce se vorbește despre El. Să deschidem inima larg și ochii să picure din belșug lacrimi pentru păcatele noastre, căci El pentru noi s-a rănit și în locul nostru rabdă bătăile, crucea și piroanele, hulele și toate durerile. Suntem în săptămâna patimilor. Este luni dimineața, puternicile glasuri ce strigau ieri, Osana, s-au potolit. Ierusalimul întreg pare că doarme, sub mantia soarelui primăvăratic, ce poleiește cu aur și argint ulițile și casele cetății, dar încet, încet orașul se trezește. Aici și colo se strâng cete de preoți și optesc în taină cu chipuri încruntate. Se adună unele cu altele, schimbă între ele vorbe, ochii lor privesc plin de ură spre norodul sărman care întâmpinase ieri pe nazarineanul ca pe un împărat. Cei mai infierbântați sunt cărturarii, farisei și bogații, dregătorii cetății, împotriva cărora Iisus rostise deseori cuvinte grele de o pentru fără de legile lor, pentru inima lor împietrită față de suferințele celor săraci. Ei pun astăzi la cale răzbunare. Se pregătesc de luptă. Dacă ieri a fost biruința lui Hristos, mâine trebuie să fie biruința lor. Și frământarea crește, ulițile se umplu de lume. Cetatea e plină de preamăt. Mulțime mare se îndreaptă spre templu ca să audă cuvântul tâlcuitorilor legii. În depărtare pe drumul prăfuit, se coboară dinspre Betania, sărbătoritul de ieri, Iisus. Înconjurat de ceata ucenicilor săi, pășește încet, liniștit, spre orașul revoltat. La margine de drum, un zmochin își întinde ramurile pline de frunze. Isus se simte flămând și își ridică privirile spre ramuri. Caută în ele și în șoapte zice: Numai frunze, mulțime de frunze și niciun rod. Ochii lui se pleacă întristați și buzele lui șoptesc cu amărăciune. De acum, în veac, să nu mai fie rod în tine. Și deodată pe loc se usucă toate frunzele căzând, învârtindu-se jos și crengile se usucă. Ucenicii-n mărmuresc plin de mirare, iar Domnul le tâlcuiește minunatul fapt, arătându-le... Cum trebuie dat pierzării cel ce viețuiește pe pământ, fără să aducă roada faptelor bune? Și ceata întreagă pornește mai departe, se apropie de Ierusalim, intră în cetate, se îndreaptă spre templu, Iisus urcă scările de piatră, iată-l la ușă. Privirile pline de ură ale preoților îl întâmpină, din toate colțurile ochii se îndreaptă spre el. capeteniile preoților încearcă să întindă curse ispitindu-l cu întrebări viclene și mește șugite, dar Domnul îi rușinează cu răspunsurile lui, descoperindu-i ca pe niște neștiutori ai scripturilor, și mustrându-i pentru răutatea lor. zmoținul cel din marginea drumului, care era plin numai de frunze, închipuia biserica evreiască, dinpreună cu toți arhereii și preoții Vechiului Testament, care erau plin numai de vorbe goale, și fără faptele adevăratei credințe, fără duh de viață, fără roadele bogate pe care le căuta Iisus și pe care le caută și de la noi, ucenicii și creștinii, bisericii Lui până la sfârșitul veacurilor. Și așa cum unui om nu-i trebuiește numai frunza și umbra unui pom, nici lui Isus nu-i va trebui creștinul care are formele credinței, are botezul și se numește creștin, dar fără roadele dreptății, milei și iertării, nu-i va trebui. După ce-i mustră Domnul fără putință de răspuns, Începu să vestească celorlalți credincioși ai săi cuvântul adevărului. El vesti dărâmarea Ierusalimului și dreapta sa a judecată. Apoi ieșind din templu, învăluit de umbrele înserării, Iisus urcă domol spre muntele măslinilor. Marțea cea mare, Domnul se odihnește peste noapte între prietenii săi dragi din Betania. În zorii zilei, Iisus vine iarăși în Ierusalim, unde l-a aștepta ura și furia fariseilor, saducheilor și cărturare. Urcă iarăși treptele de piatră ale templului. Vorbește poporului care era dornic să primească minunatele lui învățături și iarăși mustră cu asprime pățărnicia și masca jidovilor. Apoi vorbește despre pilda celor zece fecioare, despre datoria fiecăruia de a-și pregăti sufletul pentru a fi gata oricând să întâmpine pe Domnul, și să dea seama de faptele sale, zicându-le, Privedeați, așadar că nu știți nici ziua, nici ceasul în care Fiul omului are să vie. Țineți aprinse candelele credinței, candelele iubirii aproapelui, fiți pregătiți a răspunde celui ce vă va întreba, dacă ați iubit pe aproapele vostru. Și Bunul Isus dezvăluie taina dreptei judecăți, răsplata sau o sânda de împlinire sau neîmplinirea poruncilor. Însă inimile împietrite au rămas fără răspuns de dragoste, au rămas neclintite ca niște stânci ale urii, că erau sufletele lor stăpânite de diavolul răutății și n-au putut înțelege adâncul tâlc al predicii Mântuitorului. Urechi n-au avut să audă și ochi n-au avut să vadă. Aceasta a fost predica de pe urmă către popora Domnului. Aceasta a fost legea statornicită de El, ca toți cei ce cred și mărturisesc numele Lui să trăiască în iubire și să vestească iubirea. De azi înainte, Isus nu mai vorbește mulțimii. Timpul este aproape. Cele din urmă cuvinte le dăruiește prietenilor săi acelora care aveau să semene pretutind de sămânța cea bună a evangheliei și iarăși cu ucenicii săi părăsesc cetatea urii și a răzbunării îndreptându-se spre locașul de pace și tihnă al prietenilor săi din Betania la evrei se apropia paștele de aceea, parisei și cărturarii, plini de dușmănie pe Isus, pentru că tot poporul venea după dânsul, căutau prileși ca să-L omoare înainte de a sărbătoriei Paștele. Miercurea cea mare Ziua aceasta a petrecut-o întreagă în Betania unde avea prieteni dragi pe Lazar, cel învia din morți, pe surorile lui Marta și Maria, pe Simon Leprosul și pe alții. Pe când se afla în casa lui Simon Leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu vas de alabastru cu mir scump și i-a turnat pe capul lui și pe picioare, când ieșea el la mas. Iuda, cel iubitor de argint, i-a părut rău și a zis, pentru ce s-a făcut această pagubă, căci acest mir se putea vinde pe un preț mare și da săracilor. Iisus însă i-a zis, pe săraci, îi aveți pururea cu voi, iar pe mine nu mă aveți pururea. Această femeie a turnat mir pe trupul meu și m-a pregătit pentru îngropare. Pe când Iisus se afla cu cenici în Betania, în Ierusalim se uneltea răzbunarea fariseilor și cărturare. Ei s-au strâns în sobor și au hătărât moartea Mântuitorului. Pe când se sfătuiau ei, iată că se apropie Iuda Iscarioteanul, Se înfățișează înaintea lor și le făgăduiește a-i ajuta să-l prindă zicându-le. Ce-mi veți da mie și eu îl voi da în mâinile voastre?" Iar ei... S-au învoit cu el să-i dea 30 de arginți și pământul nu s-a cutremurat, soarele strălucește mai departe peste omenire, frunzele măslinilor foșnesc ușor asupra celui ce se roagă în această seară pentru toți oamenii și mai cu seamă pentru aceia care vor striga să se răstignească, să se răstignească. Și dacă atunci lângă Isus era un Iuda, până la sfârșitul veacurilor, câte iude s-au născut și s-or mai naște ca să-l vândă pe bani, să-l trădeze pe Mântuitorul sufletelor noastre, dar vaia celor că mai bine era să nu se fi născut decât să ajungă vânzătorii sângelui nevinovat al lui Isus De aceea, Sfânta Biserică pomenește foarte des de fapta cea mărșavă a trădătorului Iuda, ca să audă toate urechile ucenicilor și a creștinilor până la sfârșitul veacurilor. Dar, vai, sunt astăzi atâtea iude care vând pe Mântuitorul pe orice lucru de nimic, toți acei ce neagă existența Lui Dumnezeu și cei ce se luptă pe toate căile ca să încurce sau să distrugă biserica Lui învățăturile Lui. Grozav lucru este a cădea în mâinile Dumnezeului celui viu. Căci Iuda, pentru trădare, nu și-a agonisit numai spânzurătoarea, ci și muncile cele nesfârșite ale iadului. Joia cea mare În dimineața zilei acesteia, Iisus trimite pe Petru și pe Ioan să pregătească locul unde spre seară aveau să mănânce paștele cu ucenicii săi. În timpul acestei zile a petrecut tot în Betania lângă prea iubita sa maică, care căuta să o liniștească cu cele mai dulci cuvinte, fiindcă inima ei de mamă presimțea că în aceste zile va trece prin inima ei sabia cea prorocită de bătrânul Simeon. Ochii ei, cei sfinți și frumoși, vărsau la lacrimi mare și nu știa care era cauza și ruga pe fiul ei să nu se ducă în Ierusalim de sărbătoarea Paștelor, că evreii sunt învrășbiți și caută să-L omoare. Prea curata sa, Maică, pe Maria, cădea în genunchi în fața fiului ei și îl ruga zicându-i cu durere: Fiul meu, cel prea dulce, nu te duce în Ierusalim, ascultă pe Maica ta, că jidovii te vor prinde și te vor omorî. Atât era de sigură, Așa e se va întâmpla Fiului Său în acele zile, că de multă întristare cei cople și se inima, că jos leșinată, și dacă nu ar fi fost vintele femei ca să o mângâie și să o rețină, s-ar fi desfigurat, zmulgându-și părul și zgârindu-și fața cu de multă durere. Domnul nostru Iisus Hristos a ridicat-o în sus, a mângâiat-o, spunându-i că a sosit vremea și trebuie să meargă în Ierusalim. Să nu se întristeze că-și toate vor fi bune. Lăsându-o în grijă a sfintelor femei și luându-și rămas bun de la prea iubita sa maică, a plecat cu ceilalți ucenici ai săi, trist și îngândurat, de durerea cea amară pe care o lăsa în urmă. Mergea încet, trist, domol și liniștit, gândindu-se la toată viața lui pământească, la peștera acea săracă unde s-a născut, la drumul Egiptului cu suferințele îndurate în pribegie. munca cea fără preget pe lângă Iosif și maica sa din Nazaret, munca cea mântuitoare a propovăduirii, calea spre apele Iordanului ca să primească botezul de la Ioan, toate minunile și învățătura răspândită în timpul celor trei ani și jumătate de prin satele Judei, chemând la viață nouă, la pace și dreptate, lumea ce suferea sub robia diavolului. Și după atâtea binefaceri, după atâta milă ce și-a făcut cu poporul cel suferind, Vedea cu Duhul Său uneltirile celor mai mari și puternici, ticăloșia celor răi, trădarea ucenicului. Vedea urcușul Golgotei, simțea pe cei răi și pe umerii săi simțea povara crucii și îl înfiura străbaterea piroanelor prin mâini și picioare. După ce se făcu seară și odată cu umbrele întunericului se acoperea pământul, se apropie și ceasul patimilor. Cu pas domol se îndreaptă spre locul unde va cina cu ucenicii săi pentru cea din urmă oară. Înainte de a se așeza la masă, spălă picioarele ucenicilor, pildă de adâncă smerenie, spălă picioarele și celui ce avea să-l vândă, și Iuda nu se împotrivește, nu se rușinează. Așezându-se la masă, a binecuvântat pâinea și a întins-o ucenicilor zicând, Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi luând paharul cu vin, bine cuvântându, le-a le zis, Vezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu a legicelei noi, care pentru mult se varsă spre iertarea păcatelor. În acest timp Iisus a spus ucenicilor săi și planurile ticăloase ale lui Iuda, zicându-le, Adevăr, zic vouă, că unul din voi mă va vinde. După ce a cinat cu toții, au mers împreună pe muntele măslinilor și lăsându-și ucenicii de o parte să vegeze, Iisus se depărtează și intră în grădina în Îngenuchiază și întinde mâinile către cer. În liniștea nopții, între măslinii sălbatici, Iisus se roagă cu lacrimi de sânge. Glasul lui se îndreaptă către Tatăl zicând, Tată, să treacă paharul acesta de la mine, dar nu precum voiesc eu, ci precum ești tu. Dar pe când se ruga cu cele mai fierbinți lacrimi, ce cădeau pe pământ amestecate cu sudorile ca picăturile de sânge, deodată grădina Ghesiman se umplu de mulțime de ostași, cu făclia prinse în mână ce veneau către Isus. În fruntea lor mergea Iuda, se apropie de învățătorul său și îl sărută arătând astfel pe cel vândut pe 30 de arginti, și o sta și prind. îl prinde. leagă ca pe un rău păcător pe Hristos. Ucenicii se risipesc cu și se ascund văzând ce le Ostașil îl duc înainte arhereilor Ana și Caiapa, Irod și Pilat. Și Pilat l-a întrebat, De ce ești tu vinovat?" Dar Domnul nu îi răspundea, numai ochii lăcrăma. Pariseii, soldații, gloata și din față și din spate... Îi cer moartea în gura mare, răstignește-l, o, Pilate! Și Pilat întreabă iarăși pe Domnul zicându-i, Neamul tău și tot poporul te-a adus la mine, ce-ai făcut? O, Pilate! Ce-ntrebi ce-a făcut? Tu care ai auzit de multele lui minuni, de învățătura lui cea sfântă, mai întreabă odată femeia ta care a fost martoră la învierea fiicei lui ei, văzând cu ochii ei acea mare minune. Deschide ochii, o oh, Pilate, și mintea și înțelege că acesta a făcut cerul și pământul, marea și zboarele apă. Acesta a făcut soarele și luna, stelele și lumina, păsările și animalele. Acesta a făcut plantele și florile și toate cele ce se văd și nu se văd. Precum și dulceața pământului și parfumul florilor, Însă un lucru nu l-a făcut, păcatul. Dacă nu vrei să crezi, întreabă popoarele care s-au săturat. Întreabă pe Samarineanca cea desfrânată, întreabă pe Maria Magdalena din care a spus șapte draci. Întreabă pe Izacheu cel Lacom, Întreabă pe Lazar, cel mort de patru zile, întreabă pe prunci Ierusalimului. Cu toate acestea, Pilat le crede, le cunoaște, vede bine că nu are nicio vină și l-o sândește la moarte, la moarte de cruce. Era vinerea mare. La evrei era obiceiul să slobozească câte un vinovat de la moarte. Și era un tâlhar varava. Pilat întreabă poporul, pe cine vrea să slobozească? Pe Isus sau pe Varava? Tot coporul a strigat să slobozească pe Varava, iar pe Isus să-l răstignească. Toată lumea țipa de bucurie că a slobozi pe tâlharul Varava și ca acum Iisus i-a dat lor să-L chinuiască. Și Pilat dă sentința de moarte, pentru că un cuvânt al pariseilor i-a astupat gura, că dacă va elibera pe Iisus, nu este prieten al cezarului, iar el, ca să nu-și piardă postul lui și toate avantajele, Închide ochii, nu mai vede adevărul și dă sentința de moarte. O, ce judecată nedreaptă! O, ce cerință fără socoteală a poporului! Poporul acesta miluit și vindecat de Isus. poporul acesta răzbrătit, a cerut să fie eliberat un tâlhar un hoț care făcuse atâtea crime în locul Fiului Lui Dumnezeu și Binefăcătorul lor. Cu toții prevesteau de atunci că în cursul vremurilor așa vor face multe popoare și mulți judecători nedrepți. Pe deci dreptatea și pe dreptii lor îi vor ține în lanțuri, îi vor da la chinuri și vor înnăbuși adevărul. Iar criminalii, hoții și pușcăriașii vor fi liberați, vor fi ridicați în sus și vor triumfa plin de bucurie, săturându-se de libertate și vor domni în scaunele drepților. Iisus, după o noapte de umilință și de biciuiri nemiloase, după ce a stat la închisoare Domnul cu picioarele în butuci, După ce a fost așezat cu picioarele pe table arse, îl iau asta și îl duc în lăuntru curții, unde l-a îmbrăcat într-o mantie roșie. De acolo este adus iarăși în divan, unde este arătat de Pilat la popor zicând, Iată omul! Când l-a văzut poporul care era agitat de cărturari și farisei împotriva lui, au început să strige ca niște ieșiți din minți în bura mare. Răstignește-l! Răstignește-l! Ia-l! Ia și răstignește-l! Și Pilat îl lasă în mâinile ostașilor, pe care îl scoate legat de mâini pe o scară, să-l ducă în mijlocul lor să-l chinuiască și pe acea scară îi face vânt și cade, lovindu-se foarte greu. O, Părinte Ceresc! Vezi pe iubit fiul tău, pe care l-ai născut mai înainte de veci. În vremea aceasta și tatăl și-a acoperit fericiții să-i cu aripile serafimilor să nu mai vadă patima fiului său. Apostolilor, unde sunteți? Unde sunteți, ucenicilor? Aceștia toți l-au lăsat și au fugit. Acum el este omul care nu mai are pe nimeni care să-i se facă milă de el. O, Soare, îmfricoșează-te și voi ceruri suspinați, din această mulțime de popor nu se găsește nimeni care să-i se facă milă de el. Durerile care au sfâșiat trupul lui Iisus, bătăile de la stâlp cu biciuri nodoroase, cu plum la vârf cine poate să le spună cu deamănuntul îi dedeau lovir de moarte peste mâini și peste spate când unii oboseau luau bicele alții și îl băteau până obosea sângele curgea și roaie de la cap până la picioare Usturii ne inima de durere. Apoi unii au venit cu o coroană de spini și i-au pus-o pe cap. Coroana de spini o punea și o lua ca să-i facă tot mai multe răni. Așa i-a spart capul spinii, intrând până la creierii domnului care unii au rămas în cap până la ziua judecății. Atunci îi va scoate și va arăta lumii zicându-le, Am stat cu din din cap și v-am aștepta să vă întoarceți la mine. De acolo l-au adus la un sid, unde i-au pus o treistie mână, și îngenuchind înaintea lui, îi zicea, Bucură-te, împăratul iudeilor! Unii smulgea părul și barba, alții scu îi scuipa în față, iar fariseii rângeau ironic, batjocorind pe Domnul. S-a fiorat pământul, văzând și crucea ce era pregătită și rezemată de un zid, așteptând pe Domnul. Miez de zi și arde soarele ca niciodată. Pentru Dumnezeu, o cruce lumea a găsit răsplată. Soare! Arhițo și crucea se înflânta adânc în umăr. Este greu păcatul lumii, greșuri multe fără număr. Te cu tras de funii, prin loviri cu crucea în spate, Dumnezeu ascoartă o sânda inimilor vinovate. Ioan zice, Doamne, cum putut-o oare trădătorul să te vândă? Cum l-a biruit pe Iuda pofta de argint flămândă? Cine o să ne mai învețe? Cine plânsul să ne aline? Unde, Unde ni te duci, Iisuse? Ia-ne și pe noi, noi cu, cu tine! Sfârșit de suferința ce-n inimă o purta, Sub greutatea crucii, din când în când cădea. O, suflete, suflete! Dacă l-ai vedea, ai plânge într-una și ai suspina. Inimă, inimă. Dacă l-ai simți, ai plânge întruna și l-ai prea sluvi. La o cotitură drumului ce ducea spre Golgota, niște femei cu copii în brațe plângeau. Domnul se întoarce spre ele și le zice: Pice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri, că vor veni zile grele peste voi, când veți zice munților că des peste noi, de acoperiți ne, că nu mai putem suferi groaza și mania aceasta. Și apoi el suie în tăcere dealul, golindu-și singurel paharul ce dat a fost lui ca să-l bea. La o răspântie de drum se întâlnește cu ca sa care nu-l văzuse de joi, de când s-au despărțit din Betania. Și acum când l-a întâlnit cu crucea în spate, din adâncul sufletului l-a strigat, Fiul meu cel prea iubit, și-a căzut leșinată în brațele sfintelor femei. Tald și crucea este grea, sudor se scurg din fruntea sa și spinil dor amar. Convoiul îl urmează și merg în urma lui. Unele femei când văd pe maica lui mergând în urmă și plângând, o compătimezi când sărmana femeie e mama lui. Altele o insultă cu vorbe urâte, zicând că dacă ar fi știut să-l crească, nu ar fi ajuns acolo. Câte n-a auzit preacurata fecioară, din gurile scurcate ale hulitorilor de tot felul. Dar ea... Mergea cu suspinuri în urma fiului ei și zicea, Fiul meu, unde te duci, fiul meu? Oare mai este vreo nuntă ca aceea din Cana Galileea să le face apa în vin? Unde merge așa grăbit, fiul meu, să-i saturi cu pâine și pește, or să-i vindești de bolile lor? O, fiul meu prea dulce, unde merge așa grăbit? Așa zicea preacurata mereu, plângând, în urma fiului său, care ducea din greu crucea spre Golgota. Iisus, împovărat de greutatea crucii, ajunge iarăși la o răspântie unde îi se înfățișă o fecioară anume Veronica cu o mahramă pe care i-o dă Domnului să se șteargă de sudorile cele amestecate cu sânge de pe fața sa care îndată îi s-a imprimat fața Domnului pe acea mahramă și i-a dat-o ca răsplată veronichii și care există și astăzi în biserica creștinilor. Fiind cald și nemâncat, iar crucea foarte grea, Iisus a căzut iar sub greutatea ei. Atunci o sta și au silit pe un om anume Simon Cirineanul să-i ducă crucea. Și Simon o duce până în vârful Golgotei, iar Domnul arată lumii și nouă umărul jupuit de greutatea crucii. Ajunși în vârful Golgotei, Domnul zice... Poporul meu, ce vreți să-mi faceți, poporul meu? De ce voi să mă răstigniți? Pentru ce poporul meu? Pentru că am dăruit viață la cei morți, în păcate, la cei bătuți de soartă am împărțit dreptate. Pentru că am potolit că am durerea în inima, inima străină și am alinat amarul la cel, care suspină. La cel suspină. care suspină, fiindcă la morți la am dat viață, la orbi am, am, am dat lumină, poporul, poporul meu. meu, pentru ce? Poporul e poporul străine, străine în dezbrăcaască mașa de pe, pe mine. Cu astea-mi plătești mie, popor aprins de patim, de ură și peție și pără Dumnezeu. Și Domnul plânge mult. Când este întrebat, răspunde. Cum să nu plâng când văd? Că sufăr durerile amare și văd astăzi cum satana vă poartă în gheare, poporul meu. miez de zi, golgota gemeas sub cea mai grea povară, răg nedrăgușit de ură, două cruci se ridicară cuie, funii, scări și într-una tot mai greu ciocanul pică și între două cruci pe culme altă cruce se ridică. Piroanele reci, groase și ruginite, i-au străpuns mâinile și picioarele, trupul se lasă greu la ridicarea crucii, se lărgește rănile de la mâini și picioare se rupe carnea și curge sângele și roaie pe cruce. Și astfel Fiul lui Dumnezeu a fost răstignit în vârful Golgodei între doi tâlhari, unde a fost adăpat cu fiere și oțet, unde a făgăduit tâlharului raiul, unde a încredințat pe Maica sa, ucenicul Ioan, și apoi a zis, săvârșitul sa, adică s-a împlinit Scriptura cu Sfinția sa. Apoi și-a plecat capul zicând, „Tată, în mâinile tale îmi dau Duhul meu, l-a din partea Tatălui Ceresc. Pământul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat, mormintele s-au deschis și în întunericul acela umblau morții înviați printre cei vii, pe care, înfricoșându-i, ei strigau în gura mare unii către alții să alunge pe morți de printre ei. Aceste semne înfricoșate le-au văzut și le-au trăit cu toții în acele clipe de groază. Se noptase dintr-o dată soarele și-a stins lumina, jos sub cruce, Plânge mama Lui cu Maria Magdalena. Cerul se îmbracă în noapte, totul prinde să-nfioare. Cu cenicul și cu mama plâng deja. Vântul vâjie puternic, Ioan strigă prin suspine. Unde ni te duci, suse? Ia ne și pe noi cu tine. Ucenici închiși în casă stau noaptea cea de groază de când l-au prins pe învățătorul și într-una priveghează. N-au gustat din seara aceea nici odihna și nici somnul, se căiau amar cu toții cau părăsit pe Domnul. Petru nu putea de atunci să-și mai stăpânească plânsul, că de atâtea ori pe față, el s-a lepădat de dânsul. E sâmbătă. Iosif, cel din Matea, ucenic mare nascuns, îl cuprinse jale mare și se mâhni foarte tare. Așa mâhnici întristat, se duse până la Pilat și începu' să se ruga a grăi cu el așa. Ponțianule Pilate, dăm pe mortul cel urât și de lume o Și Pilat lui l-a dat, el s-a dus de la îngropat luând o pânză frumoasă, întrânsa l-a învăluit și cu miruri l-a gătit, și mormântul a fost pecepluit și de ostași păzit. Sâmbătă-noaptea, duminica vieri, la caiafai veselie și încânteche soborul, Fericiți că nu mai este Mesia răsculătorul. Mulțumiți cu toți în suflet că și-au săturat plăcere. Numai vântul parcă spune, se apropie învierea. La mormânt glumesc soldații, la apusie lună nouă, și deodată un fulger cade, spinte că văzduh ți un două. Și îmbrăcat în foc de soare, un arhanghel se coboară, zbor pe cețile departe, piatra în altă parte zboară. Ca trăzniți cat păzitorii la pământ, cu toți de frică, și cu cel ce învinse moartea, viață nouă se ridică. Am stăpânul vieții, pus cu hoții și cu furii, s-a împlinit în clipa asta toate scrisele scripturii. Groapa-i Petru plânge, Ioan strigă prin suspine, Unde, unde ai mers, Iisuse? iane ne și pe noi cu tine, Doamne! așa, stăpânul vieții și al morții, după înviere, s-a arătat mereu ucenicilor pe care îi povățuia, îi întărea și le spunea. Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată zidirea. Cei ce vor crede și se vor boteza, se vor mântui, iar cei ce nu vor crede, se vor o Așa și noi, iubiți creștini, să ascultăm glasul Stăpânului și să împlinim cu fapta și cu cuvântul, mergând în această lume plină de necredință și nepăsare, să vestim cuvântul adevărului până mai este timp. Și să-i aducem la picioarele crucii lui Isus, că zilele trec ca fumul și vine moartea și nu vom mai putea face nimic. Vedem cu toții cât de repede trec zilele și cât de nestatornică este viața aceasta. Să fugim ca de foc de pilda trădătorului Iuda. Să ne ferim de necredința evreilor care n-au vrut să cunoască pe Fiul lui Dumnezeu. Să fugim de lepădarea lui Petru, căci omul se leapă de Dumnezeu foarte ușor, prin viața lui, prin faptele lui, din știință și din neștiință. Se leapădă pentru bani, pentru pâine, pentru servici buni, pentru cinstea pământească. Se leapădă de frica de oameni, din necredință sau pentru un trai bun. Noi însă, ca de să fugim de toate păcatele, că mai bine să murim de foame cu Hristos decât să trăim fără Hristos, cu diavolul, o stăpânul nostru prea milostive, împărate al slavei. Iisus, ce ce ai biruit? Căști tu ești biruitorul iadului și al morții, nu te dezlipide de noi, robii tăi. Întărește-ne și fii cu noi în toate zilele, și fără de tine nu putem face nimic. Și ajută-ne să biruim și noi toate ispitele, poftele și fiarele cele apocaliptice ce s-au războit cu noi în tot chipul și în tot timpul. Și fâne tu și pe noi biruitori, ca să ne înviezi în ziua ta cea mare, dinpreună cu toți sfinții tăi, pentru vecii vecilor. Amin. Amin.